دا د دې د دې د دې د دې د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 بسم الله الرحمن الرحیم بابن فی فضل الحرس فی سبیل اللہ عز و جل ناش پارا سم بامنین کتاب الجہاد می باپ کی دہا مجاہدہ فزلت ذکر کی چغافہ جہاد فی سبیل اللہ کی نمجاہدین چوکی داری کی سوکائی سلام داري كلا سوق جي هات طلارد شي جي هات کي جاء ته كميو كاراواله شو زه مجاهد ته جي پاڪري تمر گرا شي نه زه شهيد ته کما کي دغه سلاموني ذکر شي چوکيداري نري فضيلت ذکر کئي حرس درا پ سکون سرا چوکيدار او هرتی کوم چوکیدار تا وفي ذبي لله عز وجل دا خير او سوالګو نو کچی اڅنه چې هر چوکیدار میزان تا غازي او مجاهد وې اگر کا وزن میزان او چوکیداری کوي اته نه دې مراد دی باب کی مستنیب او غذر روایت ذکر کله نه اہل بن الحمدریہ رضی اللہ تعالی ہو انہم ساروا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم پٹیم کی کمر رفتاری ائی تیریشی ازمانہ کہ عام او دیو پارا لپس دا سیر استمالی ورنه پا هر ربطار کی گرش بی که دورزی مجیو جنرس جو محرومین راگلی مدینم دا معلوم شو چی دا ربطار او تک د دیو چوو دنیمی علیہ السلام پا معید دا دورزی ورد فا اتنا مستر دیو اوگد د دا او تک ودوال امان دا يام طول <متوسطور> سرا خاطرو کې ادادتې چاجزانی زناني کمزوری خلقتي او د وجنه زېف زېراني په اړه او چولې کې وق وق په ټک گئی په دې موقع باندې داسې ونښو مرکه <متوسطور> مسلسل رفتار <متوسطور> او شار حتی تر دې کانه عشيه د بيادګ طول او د رفتار رفتار حتی چې بیګاش صالح بن حنزلی وای په حضرت صلاتا ذا حاضر شماندا اند رسول الله صلی الله علیه وسلم ده رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او با روایت کې د حمز التعین شوری چې دا د ماصفین مون د زوال نروستکی زوال نروستکی د پخې داشی لا جا ارجلن فارس نورا غيو سره شاهر سوار فقاله وي يا رسول الله اذا الامر ان تلتق بين ايديكم يتنزل تلو ما تصلي نماز کی هر تا تردی پوری طلوع جبل کذا و کذا چوه تمکان کی, کی, کی ورته دشمن حالات معلوم کړم دا هوازین فرصتېبو چې دورا جمع شوو دا خیال کړل چې موږ په مکه حمله کوو نبی رسول الله صلوات وسلام پس مشورېنا دا ویته بهتر تردار ده چې دورا زی یو دلته حمله کې موږ په چلاړ شو او ته په تولګې باندې موږان کې دورا جمع شوو ندم درمنظر لیولونو دې پلان کې پلان کې غړدا وخت ته فاذا انا له هوازینا نا <سؤال> کپا ذ مخامم خو د هوادین سره لا بکرتی ابائهم شټول پټول راغلیم دغه تفسیر وکي نیمه زونهم و نامهم و شایهم د خپل زنانو و ساډن ګډو سره ګډو سره اجتماع و اله سنه راځم شو دي وادي حنين حنين له وادي نوم دمکینا طایب طرف بکرل پذکرل بکر تی عبائیهم د بکری اطلاقو پا نوجوان او خوانیم کی او د بکری اطلاقو پا آورا و انتی سرخا چپا کوئی پوری را پوری پرتی او پا کی رسی خلق و چوری د کوینه پی کو برابر واځي کووکا دا غره غځتاوه یا ساتاون پدې باندې کومهی طلاق کی لکه دا دینه چې دغه حوادث طول نثمنو ورو بري جنگ انسانان نارینه او زنان او ماشومان او حیوانات او سره ذکر دیو مشر دې څخه دا کړو چې تاسو زې جنگلانو نظام څنګه معلومه او زنا معشومان هم بوځي چې سخت جام و ملتازم دي داني ځنه ونه تختي کته تختي نو دازنانه او ساری باسي تاسو ده او ډېړې وي دې ته بگو نو زګری په تول راوي او د دې نو طلبکرتي اباېهم په دې یو قوم ټول پر ټول راو او هرې په دې منظر وایدا چې چرتا یواله کې سقوم وسیدو بیا تدېو سره دشمني او جہالات خراب شي او دا اغذنت له چې طل مديو د ځان سره ارشه ریدنه وي حتی چې بلار نیکه اوغنه چې کمی سره خې زړې دی ته میراښو نو هغه امدان شوی لغینا پس سوک با ٹول لارده نو دینا نویبه جی انتقلو معا بکرت آبائیهم خلق ویدن دلتی هم دی صحابی ده خوروک چعلا بکرت آبائیهم مخام اکشم ده حوازن سره دیورا غلی سراده سرخی د خلو پلارانو انی طول پر ٹولا رسی بیت تفسیر دی لیزانهما هما نعمهما و شایهم بښه دا وچی مقابله ولدي سختې په تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مشکيش ورته پیغمبر ووقال ايه تلك غنیمۃ المسلمین غدا ان شاء الله دا غنیمت د مسلمانانو یی سبا ان شاء حالات چون خبره چونکی دا خبره لو ردي وشوا ما تخين کيم کی مېږي شپرا له حمله ما کې ده نو سپيده انتظام ندير اسلام کې فرمای ما يحرسن الليل سوق بغياش په لږه زموږ چوکي داري وږي ترجمه تر کې دغه تعلق ساتي قال ان ابن ابي مرثد الغنوي اي انس ابن ابي مرثد الغنوي انا يا رسول الله از بچو کی داریو کمید <فزن> اللہ پیغمبر <متی> نبی علیہ السلام و توی سور شام, شام فرقی بن <متی> آسوش و فرسن لہو فقوال حسو و جا راغیلہ رسول اللہ صلی الله صلی اللہ نبی علیہ السلام تفقال لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام و تو استقبل حاضر شیعبا مخامک شریق انڈوتا شیعب دو غرون و میز کی چی کم پراہ زیوی خلقو تا دھراوی اغتاموی او شیخ فقره کی چې کمداشي یو زیمات شوی کولا اوندی کی لري داګه چې غورونو په ورونو کې دی یو کنداو باندې ماشه وي پری باندې خلک اوري را اوري اجیت همشه وي حتى تدریبری ته کون چې تشیپی اعلی غبر سرد دغه کنداو کی ولا نو غرنا من قبلک اللیلہ موږ دې په دو کک کیوانه چولې شو استاد اترنا به گاشپا ا دغه موږ صاحب تم <سلام> یو تغفلته کی او د شپند پوم باندې حمله وکي بنا خبرتیا زم کی فلما صبح نا کرم صبح کو فر اجر رسول الله صلی الله علیه او ته میرے دلم دمنځ زږي خپل پر کار کته نور کته او که سنت الفجر ثم قال <سؤال> به فرماید هل احسستم فارزکم اى تاك محسوس کړې دي نیندلې نه فلشاه सवारه صحابي واره کې تپوس وفر چغمې ولې نه كنره قالويني يا رسول الله ما احسدنا و موږ نه نیندلې فصو بهم بالات او आवाज وکړو کوم منظر سره اين منظر پر आवाज کې جامعہ د کېلې چې یو یا قامت نبی علیہ السلام <سؤال> په معزه ورته ورو وجاله تر سولنی هو هتا په لې شاعل نبی علیہ السلام شروع مذکر او کتل مکول اله شاعل دغه کندو ته کمزکی دغه شاع سوار نبی علیہ السلام حتى تذکر اذا قضت صلاته قرج نبی علیہ السلام پر موږ سلامي وګرځو په مانزه کیدا شاع سوار ادره نووی اب شروع فقجا افارس و ثالثي دا ش تورات یانان نن وی را کړه چې د مونږ شروع کتلم د دولت په شیاب په دغه کندهو کې پیسې او قرضونه ته په غره نه حتی وقفه علی رسول الله صلی الله علیه و سلم تر دې چور رسول الله صلی الله علیه و سلم کې دغه پیغمبر د پاتوري ما ځکه نه غاره به څه نه خبر نه وځه د دې مصفل کار گزاری بیانی وقال این انتو لقوزت لهم تاکد بیالا حادشا تردیج شمز و طرف تردید ترندو درکی حیثو عمرنی رسول اللہ فعام مکان کې جماعت عمر کرد اللہ پیان بر جکل ماس حرکو حطلات و شعبین حطلات و شعبین زرد غدوانو قندوانو تا وختم کلے امازوانو پانه زر توما وقت قر اعادني سمون ليدل چې غني دا غره طرف نظر تلل غلي نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته وی هل نزلت ليله اي کو شوي د خپل صورت نه نه قال او لانا الا مصليا او قاضي الحاجتا مگر بدعال چې کې او ما يا حاجت پر كون کې ما اغه نور نه اویدت رسول <سؤال> اللہ <سؤال> صلی اللہ علیہ وسلم قد اوجبتا تاو اجب کو ذانا را جنبتا فلا علیکا ایس گناہ پتا مشتے اللہ تعمل بعدها چتا سا عمل بنی کئی نکے پستریا او پرائیز دیا او صاحب و زیمانی خدا سی امور چلی اغا پرائیز نکی ذاپی کلتا نکنو دا سار پارک پورا دی ترجمت الباب لدغزی نتابیت شوا تضیله چوکیداری پلاردا الله کی معلوم شو شری صحابی یوش پتہ چوکیداری کڑی وخت الله پیغمبر داغه پارا داغه اشارته وکړه چې مزدغ سره پار کاتی دا ټول عمر نه پار دی حدیث ثندیل په علمي هغه په اې دوکی یو پیدا د چې نبی علیہ الصلوۃ کل کل پجیحات کې وا خلاف عادت یو کار کول نک په دې موقع باندې مزل نبی عليه السلام کو ندي هم بتمن شاو سبب رازه باندې مستلی نبی عليه السلام کړو دغه خبره د صحابه او محبت د نبی عليه السلام سره <تصح> دنبیر صلاة و السلام سفر کی ملگرطو, ملگرطو, ملگرطو کی ادار احوال معلومی اوی ممتدغ دراؤر سفر در, در امخبارا و جیحاد کی جاسوسی نیزام مستحکم ساتل مضبط ساتل دا حضر او احتیاط تی چنانچه پتغ نیزام سرا صحل بن الحنظلیہ بیانو کچھ سڑے راولو او اغاد حوازینو بیانو چار طول پر ٹودر آگری دی صلو رم خبرہ امیر الجہاد لفکار دی چکا چرتا مجاہدینو کی ریو کسنا بیسی خبر اوزی چاپ آمو مجاہدینو کی حوصله شکنی راولی او حوصله شکنی پیزا قیمیت نمجاہیدنا امیر لغداسی کول پکار دی چیده چیل پازوی چیده حوصله ابزایی راولی او نگده جا سوس نده چی کلا اطلاع راوڑا چکول حوازین را جا مشوری نوزیو قسمتا رو برات او سره و نبی ریسلام مسکرش و حویمیتی داو المسلمانان و غنیمت پینزمان خبره دا جیحاد کی بد اخبر حفاظت انتظام کې ادا حفاظت انتظام کول لکه چوکی داری داری و نمونه دا دار التوکل او د ایمان خیلاف امیدی سننچی دا پیغمبر ایمان کمزور اوگر صحابو ایمان کمزور اوگر عمر امر مذوبی شریعت شپغم چکمکس چوکیدار مقرر شو نو اغلب تن بی ورکه خپل وم لسنت الفجر تاکید معلوم شو فرق حرکاتیں حالت سفر ده محمد رسالت سننت الفجر پر نه وي اتم ده نبی علیہ الصلات والسلام شفقت تخفل <تصفيق> ملګرو سره یک دم د پاریس ته پوسو نور خلاصټی چون کی پاریس د خطرې مقام لتلغ دغه ته پوسو او نه هم دا خبر معلوم شو چې سمازه کې الټفات کول یمین او شمال ته دا نه روانې دانځي دا حدیث مستنقب کتاب سرر کې ابواب ال کې مختصرا به ذکر کی او استاد تفصيلات غو نه حالت به خبروږی ان کې ساتي خیال اند نه کم او په به تاسو فرینې به انشاء الله یو تاسو یو موسم کې نو هو استاد نری خلک به پدیو کړی خوښاله انشاء الله چا خلک به او په خوشاله وي دا خبر معلوم شو چې التفات په صلوات ته اذن نبی رسول باندې په منځ کې التفات وکړو او دا سیمون نبی اسلام السلام نه کولې استنانه خبر دا یو سغن شو کاله دي د سیمون چرت چاده نه دي چې په دې ډول استنانه کوي لازم خلق کې یو کمزوري اون دي اول اصم نبی علیه صلات و سلام لدغا حارس نا کارگزاری وارو اواتا کارگزاری بیان کنید نبی علیه صلات و سلام اغلی و بشارت ورکی خدا نه نمخ کی تا پوز د چا ای دا کان دف صحیح و سور با نکڑا و دوی جن یو تویلم چه هل نزلت الليله ما ویلا الا مصلین وقالوا حاجت. حاجت انا دول سبغام مالش شي مقصود, مقصود یو کاری طبعا نور, نور کارونه توشي دا مقصود کی نقص نہ پیدا داس هغه کورې غلې شو د فاره د چوکیدارې کو په تبع دغه سیر د هجت د پرم را کوشه خو دې سره دغه په چوکیداری کې تا نقصران نه نو اخیره په دغه شو چې د چوکیداری فضیلت عظیم لري حدیث شو او جات او او دې دغه د نه دي ترې سامان نه کې ته پرزمون مانای دیدالا چکم پرائیز اغوکیف که نور ایزافی کم ازیم آری اینسان پر زیمار ازیه اغوانه کی نو دا یو عملم سر پرکاتی کی کی نورم دید و آئیت خلق مستنوت کولیشی داسی غاموش نمونی خرواری خوش با ٹکی ٹکی نی خری خدیر شیع تیسی د هغه حدد منو هيو مطالبه دي ان ابن الوردي خبري عمر بن محمدي نن دغه امام کلمې نومه بيطاري محمدي غوري کنگي د رواه قالته بده کراهيه تركه الغزوي بعده د کراهيت نه پري غزا او رسطبا کتاب البیوکی باب هم رضی بابن فی نئی منیل <سؤال> عینتی <سؤال> علتی مسلم دا سیو حدیث ذکر کرد چه غزا چا پریخو داو جیحار پریخو دلو نداوری دلت سر مخامق کیج علتی مسلم دا حدیث ذکر کرد چه من مات ولم یغضو ولم یحدیس نفسه بغزوین سوک مرشو غزایم نوکڑا و نیپز لکی بل کی و حدا ما تمنشوالا شو مت من نفاق وي هي صدا منافقت له حديث ديالنے ول اخر قوم شو جهات پر جه عين جمهور دا جواب ورکړی لري صدا اخر چا مبارک خبر دا په وخت کې د پارا jihad متایین شوی یي مهاجرینو د پار خبر دا ګیو کول دا چې موږ مهاجرینو باندې jihad پر جاينه یاد نبی له ترونځ زمانہ کې چې کوم مسلمانا ټول نه خو جوابداري چې دې حديث کې دا ټکي چې من ما تو لم يغزو ولم يحقس نفسه بغزوه چې ځل کې موږ ترته غزا سوچ نه راو نه حایي کیدشان مسلمانان شرے مسلمانوی کرے غذا لنیترینو کم ات کم دا غذا سو جو پذکرہوی چرمان چرتا غذا وکڑنے آو جیہاد نوکڑے جیہاد تلالے ارادہ ویخامی خاما او رسطہ شکم حدیث موسیقی ذکر کرے رئی پترکت جیہاد با نکم از دلت رضی علیہ السلام فرمائے ذا تب آیاتم بالعینتی واخذتم اذناب الابد ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد صلى الله عليه وسلم ذل لا ينجو حتى ترجو دينه فقال التاظهر ثول قوي اين ولا حصل من قلم ما با, با من او أغلبې دي تا لنډرکل قرز دي په خرڅولو او به دا نه به دوالې په نقډو په کم قیمته هغه گاډې په خرڅکی په 5 لګ او دار او به اوس دا راکا په 4 لګ او ته مال خې دې په 10 کې 5 لګ راک 4 لګ زیات را تا نه دې نبی علیہ السلام <سؤال> دې نمان کړ او تاسو ځوان لکه وي او تاسو راضي شوي پزمداروبان دي او jihad طيب الله بده باندې ذلت مسلط کوي او د نبی نو باجې د سوچ په دینتا چې jihad ته نه واپس شوه کدا حدیث کومرانان اوریدو خو صحیح سوچ سمجته اوریدو په ایمان باندې یقین سره نو موږ خپل ملګري دې منکوپلو ده زد چې کوم شي د خپلو تاریخ جهاد و سې وصول وانه پای په حدیثه طالح حسن عمرو بن او قراته علی دینه من احدی القارط عبد او ترجهوا جن او ترجهوا تی علی لم يجهز یای تمام غازي له او یا غادین یا پاپې نشو ورسته د غادینا په اهلی په حالا کې به خير په خير یا موږ لري په پلار سبق وای یا چې څوک سبق وای دا تعاون وک یا چې کوم څوک سبق وای دا غره کور د خلکو په خير او په ستره خدمت او د ادا یو ملګری مجاهد د پاره د اصابه الله <سؤال> بقاريه الرسيب الله پاک دتاه او کله اون کې مصيبت يذيد من دربي هي په خپل حديث کې ویل له سره نمو سنيب چې کوم او یو دا غني دا حديث په طريقه له قراءت چې قبل يوم الصيام دا قارعه له ترزيد قیامت ترلو نو مخ کې ليك مستخو عين دې په ترک جهاد حدثنا موتر ومع حدثنا محمد بن عبد الله ان ابي ذر قال يا ابن ابي طالب قال قال ابن باوان باوان باوان باوان اغب آغب باون کې نثین پیر العامت بالخاص مفتی باب ته مستنیف وزکړم پدې کې کمره او ایتن ذکر کړیو دني ثلال نه اولو اربع جناد شغوی جهاد پر دیان قسم سنیدا باب وزکړم ندی باب نه دا خبره ثابتې چې جهاد پر دیان نه تر جمهور د طرف لري نوې باندې په بیان با نه په کولو د نفیرعاماتی ټول خلق لار شي jihad ته څوک ورکی پات نه شي دا نن سره نفیرعامان په تر کې خاصته په نفیري خاصه ترې چې بعضی خلک لار شي jihad نکم چې نه دی تل دا اغوځي ما پاري او ټول خلکو تک ته ونه امن سوخ سنان جد عبدالله بن عباس شاكر اكرمان رحمه الله رواية الشركي شاء الله فرمائي إلا تنكروا يعظمكم عذاباً عليماً وما كان لأهل ومن حولهم من الأعراب أن يتخلقوا عن رسول الله ولا يرغموا بأنفسهم عن نفسه إلى طول عملون نسختها دائل ربا الآیت الیتی آیت تلیحا چینا نستمتسل و اخیره و ما کان نحن مدین رسطان آسره و ما کان المکان لینفر و کعفا فلو لنفر من کلی برقت منهم طائفتا يتفقهو فبین ما نام دالا چه اول کده هکم نفیر عامو جتول بوزی و بیش کل اسلام فور شو و مضبوط شور ده هکم شو شور فلی كما <مارس> كان المؤمنون الذي مناسب للمؤمنان بل ينكروا قتول لارجی جہاد البته بغاړو خاندان کې دي یو څه بل اړش انور دي پاتې شي دلته تفقه په دین چپ دین کې پوښتنه ورې او ينذروا قومهم او داپا دي خلک چې دین یې زکړای دی او خپل قوم چې جہاد ته نه غويري اذار جئو اليهم <سؤال> کړي چې ودی ترشي اللهم يحذرون او کيا له واغيش دا مشورت توجيه به کې ودي متو يغ نيرم طلب صلى الله دا معلوم شو کم چې کرامانا کلملو چې دا ايات منسوخ شو ديونه خلدا هيا او د سید عبد الرحمن بن عباس بل شاګردي سليم مستری امام دغه د لیکن بازی شاگردان دام دلیم نیم باست آغا داری خلاف ہوئی آغا دائچ نیبی علیہ السلام مقرر کری و یو قبلہ دا قبلو دا د دا پارا دا جنگ ناغو تاخیر و قردان لفت ندایات پا داغا دا مقرر غلیو چکل اللہ تنکر یو عزیب کم عذاب کلیم نپدا اصرد کی بیا ها مکان المقمنون <سؤال> ناسیخ نگسته تا غی وجدات چې پیغمبر خو پیغمبر ده په یو عام امیری جیهاده بازی کسان متعین کی د دا د پا غوبانی پر جائن گردن پا غوبانی پر جائن نبیاد منسوخ نگردن چنانچه دی باب کې دوی مروایت چیم حسنیم ذکر کری ځکه کړه دې او شاګر د ابن عباس نجد ته لنکه هغه چې کم روایت په کتاب کې د نسخې څخه ذکر نشته صرف د مرویلی چې سعد ابن عباس نه دې آیت الا تنفریاضی عزب قضاوا الپا ام کانوا ان تروا کانوا کان ذا 12 د ریونه بن شوي او جاده دی وازا په دې کې د نسخې څخه حکما دین دمال دې میږي دغه ماکه منی د حق حاله <سؤال> تعلق ساتي او کوم خلک واني جهاد نه تعيين شوي په سره وحاني و تلنا په خاصه توڅګي نه په تمام دې په پرشي په قال انتم لا من استر پایده با برس ته په قعود مینل عذر باوند په کی فل قعود پکې نسته کی په وخت دیحات کې انسان کې رخصت فل قعود هم مینل قعود د عذر مي دا جاي نیت سلام کې من سلام د زېږې زمېرو د انوادی رسول الله صلی الله نومه نو پروت کو نبي السلام سره سکی نه د خاص حالت او شرایط له نبی السلام باندې په وحدت نوزول د وحي کې څه تاسو جمع کې با د السلام وجود مبارک پرش او وجود مدرن نه یو جنګ لري ذکر کوي په وقات تخیزو رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفورن در رسول الله سلام علا فخذي زم پورن فما وجدت ثقل شيئ اثقل من فخذ رسول الله سلام ماننه من درنوال دي شي ډير درن او رسول الله صلى الله عليه وسلم شدا ورن سم ردومرون ته در شي ما بنند ما در ذکر دي چې ما چې بس پر لمتک دا القرآن عربی دی کم چې الله جل شانونه سورۃ الحشر کې ذکر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لن رأیتوه خاشعون متصدعون من خشية الله ثم سر یعنه ب ل رواه او قریشود نبی اسلام نه حالت کې ما ته وی ویل کړه دې ثابت کاتب ماولی کلتی کتی پی په خپل او غوګواندي پر یوګین او خپل داو ګرن نه ورته بلکی یا ګړی یاد بیری یاد بل تصویر دي وګاو زم سره په بلکی ماولی او اوه ک کاغذ زیاد وجود نو یا پخینو خبرو کېدل یو پهلر وو کېدل یا په اردو کېدل واردو کی اوغامی واردو کی دی ان باقی ما اولی کر او سرمنبانی او نکل کیدا دا ایت موندی من, من المؤمنین والمجاهدون فی سبیل الله فضلا الله المجاهدین بماله وانفسهم الى اجر العظیم نوال کیو نو ام مقتوم وكان رجلا عاما او دایو صلونا بنا کل واغد فزلت د مجایدین ویوی ایداللہ پیغم برا فکیفا بیمن سرنگ بی حال ده آغچا لیسا چون جیحاد کتا قد جیحاد نجری من المؤمنین وذیر مومنان ونجیس نوشی کل آغس پر خبر پورک رسول اللہ سمع السکین پتھنے بیلے اسلام درا سکینین دبارہ پی حالت دوائی شورو بیا واقعي شورنده ني بيره زم ما پرونماني ما بیا مده کلاي پدې من درته کوم دريو پاول <سؤال> در ملي كري شودا غشي دنه بيان استرا تو سلام ونماتي اقرا يا زيد زين ثابت ايات څخه ماته ته ویل تل کړو هوا بقرات نو ايات ولو تو چي رايته فائدون ملي نبي رسول الله وي شنید برابر مومناء قایدون من المومنین و آغچ جیر اول الدراری نمالو مالکم اول الدراری ندا اغوذ پار ازن دیپا قاتی دوگی او روخ ست دیپا کین استوگی انزلها اللہ عز و جل وحن وحن وحن ندا غیر اولی الله کریمہ اللہ یوازنا ذکلہ زید بن ثابتوی فال حقها مالا <سؤال> یو ده ده آیات روشکم زیمات روی پیغمبر علیه سلام خودر و پایش اوز ده دهی حالات منگو تاس تر آخیتا کی صحابه کرام دار کی چکی یا خدا من باب المحبت ایاد و جینا چې منگو تاس تر آخیتا کی چی دا خبرا ماتدات سیاد لکا اوز نده و ای والذی نفس بیدیهی زاد میری <TA> و قسم میری پا اغزاد چیزا زمادہ غفلات کے لئے کانی انظر و بئی کذا گورمہ الہ ملحقیها یا ملحقیها اغزیر یوزے کی دلو دلو دلو اگوتا عند صدعین زیر یوزے کی دلو دلو دلو کلمیتا حاک کے ذمیر کلمیت رہنی ہے عند صدعین فخوادہ چاوت کی پیک تیپین چیو اوګه جوګانه باجې او چاو دا غیر اوریزره کي نه اقزې کي مالي کړو دا غیر تر ماليه ته او يې دا لحدته نوته ني سماي لحدته حمله منقوره امو إلا وهم روحي قال يا كل لوذا يكون معنى وهم الروح النبيل فقال حدثهم الروي ذبي حديث ذي <متحدث> باب نادي ابن ماجه كذلك امام بخاري تعالقا ذكر كذلك مضمون دهلي الذاري النبي عليه الصلاه والسلام فرمى لقد طال ذكر تركتم تاسقري بالمدينه بما مدينه اقوام من قومه ما ذكرتم مثير ان اوله ان فقطو من نه په قطین نام خرچې د سخرنا او نه تا قطکرله یواې او میدانله منګر و همديماکوم او سرین پې په کې سومره چې تو لا جل تر کې لا پېه کې په ی کوو نه مع نه اوسمبا زمون سره او په میننه کې د همدارې جنګ را قاله نهې سرتو سرسلام پر نه احصار کرن اولر او زرا اما عزور دی. یا زنا ن 돌ی؟ یا ماشمان دی، یا شليان decent، دي لن seen هن genau با رحمتانә Dr.ировать صحنم ر欣، حدثان من ذو ما اولو ی tenنگ، عمر theorستان و ح، هرنمower، عب اول ع spirکله وسلسنر دن، حاذثان بس parl cur every水ه بولی وی خیب تباع وزالسیسيری، حاذثان من ذنون کوارس ماره بیễگ در hasnو باو ما این زمین غزوی باو بین اغزیجی کارپی کیی ده غزا ینی او سرعی غزا لنده تلی کم یو عمل <سؤال> داتی دی چه اغلی اوکی قیمش و مقام ده غزا تلی نانی بیلی سلام و خودو چه من جاها ده غزیا سامان ده جنگ ورکو غزی جنب پل آردالا کی پسند غزا ومن خلپهو پی اهلیهی ایسان سنسانی زدیان سن ڙیشن و اسارتگ لم ME، سروڑ 74. اللہ، بعد عدتگیل یکین ثبھوٹcot Arizona, ایسان ستروڑ 34. و ف普م لو再见 میانی گا، اسبون رو حوامل الاربری و ایسان پور طبعها فری shape ایسانسان رو پروانی ناراد، ایسان سبا ان دنواره انی شオ کرد با ایک حدا سابن العسوری ناد و الحبین認 ویدیون ر ناد و آن اوalledو ، ان نبی انت ان ان بتائی د له <ترجمة> ري رسول الله <ترجمة> صلى الله <ترجمة> عليه <ترجمة> وسلم با الى بني الاحيان وقال لهم من كل رجلين رجل النبي اسلام با الى بني الاحيان دستلي کلیه وترب بني الاحيان وقال كي يخرج من كل رجلين رجل لعرضه کوم خله الخارج خارج کې لی ومالې یر کم ی په تارو پاتې شو دغه وتون کې نه او دروسته پاتې شو حالله کې مال دا کې په خیر سره خیانه ونه کا نه به پاره می نې اجل خارج په می نیم اجر د خارج دا کم خارج دی که دغ د اجل نیم مسله معوای حال چا کم کس وتی دی نو هغه یو قرباني ده د تکلیف او د مشقت برداشت کولو او دغه دي مال خرج کولو د کم چې پاتري مې مشقت نشته د یو مشقت ته د خدمت کولو اجر دا اگر چې حدیثهین وایي نمخ حدیث په باندې چې مخ ته حدیث اجر نیم اجر ده یدین مراد ده جو موانم حجر لیکن دا توجیه د ذکر چری د دکشت دا پسری شو د ابو اجر الخارص دا مجموانم نشجر کتاب الزکات کی ان شاء الله یو باب برادی اول تر په قلت بیا دغه توجیه چلی ليش نو هغه د دې ماخ حدیث کی پورا اجر ذکرو شوذه کی دنم اجر دغه توځم دات موږک چې دا نیت پېتی وار سره خبره او یاداره چې د ان اجل خو زده دي او کال لوغور نو پره هملا ورته ولس دا د پکه چتر اور وګورې مانا תודה רבה. <laughs> <laughs>